а я, ховаючись від учитливих очей, гриз про книги. «Завжди хочу стати кращим», радісно звався на наші слова Андрій Політайло. «А як?» Це я досліджу і сформулюю, поважно мовив Славко Пасічник, опановуючи звичну роль теоретика. Зустрінемося після останнього уроку. Перерви Славко просидів у бібліотеці, а на останньому уроці прислав нам з Політайлом Радіограму. Зустрічаємось парку, крайній лаві. Стережіться Єгу Гуйнгн або Вінець природи. Я пригадав благородних сфіфтових гуйнгмімів і серце мені радісно забилося в передчутті морального переродження. Був ясний листопадовий вечір. Таємничі переморгувалися над головами зорі. За чорними штахетами безлистих кущів брязкотіли маршрутні автобуси і таксі. Біля Тітчиної пивниці горлали п'янички. Ми з політайлом сиділи німі і урочисті. Славко промовляв, час від часу струшуючи щуба росинки зір, що зліталися до нього, мов метелики на світло. Отже від сьогодні ми проголошуємо себе кандидатами в благородні гуйнигни.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 «Трьохмісячний випробувальний термін ми встановлюємо в розрахунку на певних індивідумів, він зазирнув на Андрія, «які в цьому складному і суперечному світі не хочуть знати нічого, окрім гвинтиків та гайок. Певен, що за три місяці і вовка можна зробити ягням, вилузавши з нього негативні емоції, як вилузують горіх». Звичайно, якщо вовк поставить собі за мету таке переродження. Пропоную стиснути руки і тричі за мною повторити. Ми поклали правиці в гарячу Славкову долоню. Гуїнгми кажуть лише правду. Славків голос був схожий зараз на голос Пакульського отця Савки, коли той проголошував одвівтеря своє знамените Алілуїя. Ми тричі проказали за ним. Гуїнгми кажуть лише правду. Гуїнгми керуються у своїх вчинках розумом ми керуються у своїх вчинках розумом. ми завжди готові на самопожертву задля іншого гуїнгма. І ми знову проспівали за ним тричі, кожним нервом своїм відчуваючи історичну вагу хвилин. ми завжди готові на самопожертву задля іншого гуїнгма. Так започатковуються релігії і великі суспільні рухи. І коли незграбний Андрій смихнув свою сумку, яка повна гаях, електроламп, ракетних двигунів, акумуляторів, старих радіоприймачів, вагонних коліс тощо, важила подів з десять, б'язкіт залізяча звучав святотатно. Декілька днів ми не ходили по землі, а літали на крилах, світлі, чисті, мов янгли, на матерній іконі. А потім прибіг до мене Степко, Дядька Якова, перевозника син. Позадяг господарства солом'яників розвіяв вітер невдач, а задарма їсти ті, чин хліб мені не хотілося, я старатливо бив у саду березвим оцупком байдики.